Eta lehen egan bezala telebistaren eguna gaur. Pentsa zertarat behartzen nauzuen. Aritz galaragak, lasteak bere aipa mena egindu telebistaz. Baina Euskal Herrian ere beste xerie batek du aktualitatea egin txoministak deitzen da laster sehetasun bakan batzu. Baina lenik. eretas paletik ez baitzen aipa izan Star Wars berriz aipa gai nagusetan zen egun. Xarean, Zergatik, Ebe simple da, Star Wars Day eguna baitzen gaur edo baita, ez baita bukatua. Suiltzaile nazioarteko eguna da egun ere baina bereziki Star Wars Dayena ere iduriz. Interesgarriena berdin hain itzen zat, xarean, handia izan baita hortaz. Beti ere, usai amezala, hain zin amendu handirik gabe euh, eguneroko aktualitatari begira, brez. Baina ez dut filmaren az ergatik, eh? egun bat beharzulako, eh? beharriz bedetaz mintzatzeko entzikur eta maiatzaren laua itz dioko batengatik. Inglesez da May Force. Maiatzaren laua. May Force, holako zerbait? May the Force be with Nola, nola? May the Force be with you. Nula, nula? May the be with you. Iodak naski hori eraiten du filmaan eta orta koda. Egun indar berezi bat txenditu baldin baduzue. Zuen barnean indar azkar bat. Ximpliki, ez darwarzi, ezkerri zanberda. Beharrik, interneten bestegauza entelezgarri bat zubazilela gaur. Tartean, refugees.tv. Refugees, beraz in Englishes Pu TV Idomeniko Erefusiaatuen kanpalekuko egoera humoroez xalatzeko tresna sortu dute bertan. Erefusiaatuek berek haien egoeraren berri emaiten dute hemen eta... Uh, interneten bidez, botila zaharrez egindako bat badute eskuetan, baso eta galtzerdi egin mikroak eta azkenean akampalekoan dituzten baliabide urrien erakusle. Alabedi irratiak du, unen berri emaiten Euskal Eda Bideko Biki de Grecian Baitira errefusiatuen egoeraren berri emaiteko. Alabediren webgunean atxamaiten aldituzue erreportaiak eta refugees.tv bezalako Telebistak katea ere haipatzen dute eta lasai egiazko kamera batekin Filmatzen dute, errefusiatuek, bolondrez batek eman kamera bati esker hain zuzen ere, ikustekoa, refugees.tv. Eta erramezala, gaur aterada ere, txoministak deitu xerie berria. Gaur egun handia da, gaur alderdi politiko berri bat jaio da Euskal Herrian. Eta txoministak deitzen da. Hau da, beraz, buduraz zonbait haste jadanik aipatu nautzien, egean, sarean, hainitz aipatu dute jadanik, komunikazio lanetan hauek ere onak a, diran aski, eta, beraz, serie bat, amag minuta irauten du, euskaraz da, eta alderdi bae, berri batet Eta, dena edo, bai, horren inguruan ari dira, solaxean, eh, azkenean. Txomin, planta eta mi fineko lidera, oiek dioten bezala, eta euskal politika irauliko duen aldarrikapen batekin, kasu aldarrikapena ez da deus, erri ere Euskal Herria behar duela izan. Sortziak bat, beraz, bilakatzen da hauen aldaria eta ezazpiak bat erri osa Euskal Herriaren barne, kasik biharnoa sartzen baginu bezala azkenan Euskal aldarrikapenetan aldarikapenetan interesgarria, trufa, pixka batekin Euskal politikaz ere kritikaz zonbaitzuekin. Txoministak deitzen da argia puntu Euswebunean atxamanen duzie argiarekin partaidetzan egiten baitu Te. Eta ipatu nautzen jadanik Tuntuntun Brigado musika taldea Justuki, ustut lotura bat Badela musika talde honekin Sortzi garen Euskal Provinzia Deitzen da kantua Eta xeri honen generikoa Hau da, beraz, hemen txen Sortzi Euskal Provinzia Badalur bat gure herriari paskoa, berreskura tu earrekoa bat palazia zortziak bat gure egia e rioxan zortzi garrere juzkal provincia Ardo benta eta ten bodegetan anda lo coño se mateo tan daiara puantadia beta pilotadia se ti cobre botibolea titine con detallia agarrada a danarte caria mis se podiro periocha <tambiena> <tambiena> Priusha, quiero rescatar tu provincia. Pierres escaldun izandarte, Lola lortua txiki eskalduna, colores tu rigoria, te fetindo un poco dituena, eskerro araan kubia de la fuente riguera Des decir territara que río sea eucanidad. Ei osa zortzigarren Euskal Probintzia kantu Auunyun Bri taldeak eskaintzen eh, usarean badu Interneten entzun nahi gauzi Bandcamp eh, webgune bat badute lau kantuz osatutako eh, diskoa horolagaren eh, dugu baduzera eta eh, beraz eh, txominitak deitu seriaren generikoa kantuuntan duzue hori dena, Eana, uh, bosaketa malhau dira hitzetaputzen eta gure lagun begiarekin segitzen dugu. Terbista hut Iiapi hitzi hitz putz. Telebista ipatzeko ordua eta bai, nik ere telebista ipatu behar dut batzutan, be laguntza ekartzeko da bereziki, Aritz Galahagari. Arratxalde hon? bai. Telebista behiratu duzu ino, eh? Bai, bai, derrigorrez. gorrez, derri gorrez, eh? gorrez eh? ordaindu egiten naute horregatik, gutxi ordaindu ere, baina baina bai, bai. Behartuta nago telebista ikustera. Ordaindua. Ordaindua, bai, bai ez du esango zenbat, badazpada. <laughs> Ordean, azken aldean aipatu ginuen emankizun bat gainera ikusi uh, aldiuntan uh, talasa Francesc katean uh, irugarrenean, pasazzena inaspaldi eta azkenean ere, zakit mm, zu ere oartu zarenez, baina azken aldiuntan edutzen zait badirela initz e, Euskal Leherriari edo peibazkari lotutako emankizunak, beti gune bati interesatzen baitira, zer diosuzuko? Baietz, baietz, interesaturik daudela Frantzialdean, aldean, ez dakitzeatze zein motiboagatik, ez dakitekaso turismoa orain dikere handiagotu nahi duten horre Euskal Kostaldean edo zer, baina bai, egia eh, da, zuk aipatu duzun talaza hori, Eh, hain zuzen ere, eh, la nouvelle bag, izeneko eh, emanaldia ez dela bakarra izan, eh, gehiago ere izan dira, dibidez, agte kalean eh, agte katean barkatu eh, beste zaio bat izan zen eh, lepe ibaske franzea izenekoa mm -hmm. eta beraz, bai, eh, ari dira Euskal Herreira begira hauskalo, ze, ze motibo batik. Lepe ibaske espainol ere izan zen, eh? o, beste aldea ere o, aipatu dute. Orden, nola txobarentzunik beti bezala ez ditut ikusi, talasa adibidez, azken ariana aipatu ginoen, parioa egiten zenela, surflariak <coughs> aipatzko zituztela gantzalean erdian, eta hala izan da ez? Eta hala izan da, ah. eh? zoritxarrez, gainera, barak izu, eh, eman aldi bakoitzean eh, historio bat baino gehiago hartzen duela talazak, eta kasu honetan lehenengoan noski zurlariei buruzkoa izan zen. Eh? Surflarak ainera bueno, tira ikuspuntu behintzate berezi batetik ze, ze surfe argazkilari bat elkarrizketatu zuten Ue erraldoiake ba, hori. argazkietan harrapatu nahi dituen persona bat eta tira. behintzat surfa izan zen baina beste beste ikuspuntu bereziago batetik edo ez mm. bai etzen izan konbidatu bakarra, elkarrizketatu bakarra, gehiago ere izan ziren, eh adibidez, eh Egeuskal Herriare salto egin zuten eta Joan ziren pasaiara, badakizue pasaian eh bueno, antzinako barku bat e, balea arrantzatzeko barku bat egiten ari direla Aspalditik Egurrez eta bar bai, Albaolan. Bai. Eta hori ere harrapatu, harrapatu nahi izan zuten bai. Beraz gustatu zeizu. Bai, bai aski, bai, bai, bai, e, Tira, Euskal Herriari egiten saizkion gerturatzen artean, ba, esan dezagun, eztela, estela ez topikoena edo estereotipatuena, ze ze gainontzeko hori gerturatzeak, ba, ba, beti izaten dira ez pizkate urrin, urrin horrekin, ez, urrin clichés betetako urrin horrekin eta eta talasakoa aski askitxukuna atzemanoen bai. Eta klixak ez dituzu maite dokumentaletan edo e, no esan, e, akaso acaso garriak egiten zaizkit. Esan nahi dute klixiak, noski lehen aldian entzuten dituzolarik, ez dira klixe, beraz ez zaituz aspertzen, baina hirugarrenean, laugarrenean gauza beti berdinak aipatzen direnean, ba ba ni baitzat nekatzen hautekin bat. Mm, eta hori intentsgarria da zert bitundana. Uh, Hemengo biztaneak hainitz maite ituztela orlako dokumentalak Euskal Eriari buruzkoak eta hainitz begiratuak direla alta ezagutzen dugu gure lujaldea, baina beti horri begira? Bai, bai, bai, eta tira, begiratzen dugu eta kasu honetan bat ikuste gauza berriak ere ikusi ahal izan genituela, eh? Ze, adibidez e, personaona berezi bat e, atera zuten eta la horretan e, ardo ekoizle bat nik neronek behinzaat ezagutzenen nuena horre sokoan e, e, upategia duena eta ba, ere invento edo asmakizun berezi xamar bat egin duna I zuzen ere e, ardoa egin du baina itxaso azpian Uh -huh. bai, ikusten zen nola sartzen zituen e, ardo upelak, e, ez noski egurrezkoak, ez dakit ze, uh -huh. ze materialekoak, baina ura azpian eta bertan hilabete batzuk e, utzi eta gero, ba ori, ateratzen zuten ardo eta dastatzen zuten eta eta tira, konprobatzen zuten ba oso oso gozoa zela eta. Uh -huh. Eta honek ere ba tira, naiz eta Euskal Herriari buruzari, honelako e, gauza berriak ba ikusi ahal izan dituen e. Eta, Basque baske frantzea arten uh, edatu duten uh, dokumentar hori? Horien mm, nuen hainbeste maite izan. Ah, ez, ez. kliseak bat ziren? Hori klise, topiko eta estereotipo uh, denak errepikatzen zituen. Eh? Asi ere hasten zen eh, txalapartat oinuekin, eh, kobazulo batean, eh, hm. potxokak agertzen ziren gero. Potxokekin ez dakit, dakit frantzialdean zer dute, baina asko maite dituzte potxokak. Eh? Bai, jateko ere. Aiateko ere, mm -hmm. ah, aurienekien? Bai, lasainetan eta bizantan, <laughs> <laughs> afera tipi bat bainan bo. Akaso Aka, horregatik ez, kontzientzia garbitzeko, bai gero telebistan ere, eh? polloak mendian libre jartzen dituzte ez. Bai, <laughs> baina pixka bat hori ez, e, e, Euskal Harimaren eh? matraka horrekin berriz ere aritu ziren, eh? eta nik asko maite du, teak baina hain zuzen ere, lepei le baske franzea, Em, erreportai hori enuenen en gehiegi maite izan ezazu. Ez. Etalki bi baske espainol shinuzu? Shoin dut eta, eta tira esango nuke hobeto. Hobeto. Mm. Bai, hobeto hain ba, zuzen ere, bueno, pasaian ere arituziren eta, eta tira berri se ezagunak zaizkigune kontuak eta eta ibili zituzten, baina eztakinik gertatzen da ipar Euskal Herriarekin oraindik ere ez erortzen direla gehiago topikokeria horretan edo. Mm. Zenita hor, uh, nik uh, buka ere ere ikusi noen, ikusi ez mm. maialen kantaria ere aipatzen zutela, ustut kalakan ere astapenean. Bai. Eh, bo, kalakan adibidez autatzea hor uh, bai topiko badela, badelako historio bat uh, gauhegun taldeunekin, ez dakita aipatu duten maduna ere, aipatu dute. <laughs> Ezango ez ez. Ez ez, ez aipatu? Ez, behintzat irudietan ez zen, ah. ez zen agartu ez. ez. Baina, bo, gero emengo artistak dira ere, beraz. Uh, bai. Ez baina hongi legoke, eh? Madona adibidez elkarrizketatu izan balute. Abai? Bai, kobazulo batean adibidezetak nik isturitzen edo... Abai, isturitze esoratipia da beretzat. Aba, jostez. bere goarentzat <laughs> ba ez? Berbada. Eta kliseak maite ez badituzu maite, bon. Me bada kutsa bat, eh? Klise kutsa da dituko nukela Parisan sartu e, dutena hor defanz e, gune famatu hortan e, kutsan sartzen zila eta klise bat e, bilakatzen zila Euskal Herrikoa atzua ipatu nuen putzen, ez dut berriz repikatuko, baina mm han -hmm. mod bask pasatzeko e. klise kutsa asmatu dute horren beharra ginuen bon, talaza eta arte ipaturik e, Euskal Telebizta, laira aipatu behar dugu? Arit, Adibidez, Euskal telebista bai emankizun berri bat, bai itar, berriz emankizun berri bat, bai e, batek daki izenekoa E, erreportaiak dira e, emanaldi bakoitzean gai desberdin bat hunkitzen dutean eta orain artean hiru, hiru emanaldi izan dira eta eta hasi ziren e, nola esan e, aurrekin aurren gaiarekin. Aurren mm -hmm. gaiarekin gero jarraitu zuten zorionarekin edo zoriontasunarekin eta azkena izan da gorputzari buruzkoa. Gai aldetik e, niri behintzat interesgarri egiten zaizkit, hirurak ere, aurrak, zorion e, eta eta gorputsazta. Baina gero, gai horiek nola tratatu zituzten, e, etzait, erabat borobila iruditu. Senta hori zen, jaison e mankisunarenada umorearekin ez gai serioak aipatzen. Bai, bai, arekin, eta pixka bat e, garai batean egiten zenaren kontrara garai batean kazetari adituak edo egiten zituen erreportaiak eta eta pizka bat aditu paper horretatik hitz egiten zuen eta gauzei buruz e, esplikazioak emanez eta bar orain e, kazetari virgina edo e, eredu hori dago modan, ez? Kazetaria gai bati buruz ez dakiena eta lehenengo aldiz gerturatzen dena gai hori eta Era, ez? Uh -huh. Eta pixka bat paper hori egiten du eh, aurkezlea kasu honetan ere. Humoretik uh -huh. eta humorerako gaitasuna bai eh, nabaritzen zaio aurkezleari. Baina kaso, mh, ez dakit, erabate eh, rehusitua edo erabate eh, lortua dagoen eh, zaioa. Erabat boro bilduta dagoen. Sobera oraindik dik eh, birgina. <laughs> Sobera birgina hori da bai. Bai, bai, bai, ze askotan... Uh -huh gaiei gerturatzeko modua pixka bat ez daknik e, txolina edo atzemanuena nuen bai gauza bada hori ez jakitea gauza bati buruz eta kuriositatez eta jakin minez eta gerturatzea baina momentu batzuetan hori egiten e, zituen txantxak eta erabiltzen zuen umorea eta bar niri cholinegi eruditu zitzaian eta eta ez hitzaidan era bate gustatu da saioa azkenen hori ideia da be edo norena azalean xartzea eta bai, edo zengai pizkat komplikatoo do complexe soudire hori bai, inozentzia horrekin xartzea gailan eta be, ikusleari begira inozente balitz bezala eremintzatza ikusleari ez bai se bilatzen du eh tele ikuslearen eh, konplizitate hori esanitu nik kazetariak zu bezain gutxi dakit gai honi buruz beraz goazen bi hon artean ezagutsera eh, ez gai hau Baina, arriskua da zukaipatu zu zuzen ere, bai ikuslea, hori e, tentel baten gizen hartzeko, eta, eta, eta ez jakin baten gizan, eta, eta hori, infantilizazio hori, ez, da niri behintzat gustatu ez ditzai dena, ez, eta gauzei gerturatzeko, ba oso modua axalekoa eta oso modu, ba inuzentea, ez sakoneraioberren eta gauzei buruz, gauza interesgarri horiei buruz, ba, modu serioago batean hitz egitea baino, ez? Eta bai. Kasu ez, ez da umorearen kontrako aldarria, eh, justu kontrakoa, esan <laughs> dut, ni umorearen oso aldekoa naiz, baina umore horrek, horrek ba, ba, grazia pixka bat egin berdu, ez? Deiaze pretentioso haskinan zailada betie aipatzea egitea jadanik umorearekin aipatuko ditugula gai serioak biziki zailada. Bai, bai, bai, Umorea baliatzea eta ongi baliatzea eta ongiariketa bai. biziki zailada. Bai, umoreaz hasteko oso gauza serioa da, ez dute. Ez ta umorea hon egitea benetan gauza zaila da, ez? Kontua da hori, ageri egi usten baduzu umore edo txantxa egiteko nahi hori, bagero lortzen estuzunean efektua ikuslean, eta ba, ba, genik ageri egi geratzen dela, ez? trampa edo teknik nola nola esan ez, hm, mm. ikus gelekmentetote, gozi oso komentarioak pizkatu Twitter Renata aipatu. Ez da gehiagik multu ere, ez da gehiagik multu, es eta eta ez dakite pentsatzen dute hori. Formatuak berak edo emaitzak berak ez duela lortu en, uste zuene emaitza, es. Ez dakik e, mm. nik bai, jendearekin ez du lortu oihartzun berezirik edo erantzunik eta eta hori seinale oso eskasa izaten da, es. Garaiote Batek daki, bai. mori bera. Eman kizuna edo saioa, beraz euskal telebistan, hostegun gauetan. Bo. Bai. Guztekoa, gu, ez du hainbeste, azkenean guta gutarak saio batek bezain bat uh, oi hartzun ez? Ez, ez, ez. Alta, alta, guztetzen zehizu? Guta gutarak diozu? Bai. Eh, <laughs> itz bakarrean nahi duzu esatea, erantzuna ematea itz bakarrean. Eh, ariketa, goazen? Ariketa, ez. Ez, ez. Ez zuzetan. Bitan bat ere ez. Ados. Bo, alta, alta, ohiartsona badu eh. Badu, badu, badu. Orrienak egitzen du eta Bye. Bai, eta hori da, segurazki ETV-ko programatzaileek e, erabiltzen duten haitzakia, ez da? Mm -hmm. Jendeak ikusten du, beraz, dezagun saio hau telebistan ematen, ez? Mm -hmm. e, nik uste duanean bidea justu kontrakoa beharko lukela, ez? Ngoazen guk ematera ikusileek e, ikusiko duten zerbait txukuna eta mm -hmm. zerbait ona, ez? Mm -hmm. Baina sarri biltzen dugu kontrako, kontrako bidea, ez? Realiti, hori da azkenean, eh? uh, reality showak geroztak gehiago, eta Katalunian ere badira? Badira, badira, badira, bai eh, te, Katalunian eh, telesail bat eh, abiatu da orain, eh? aurreko aldian eh, aipatu genuen nit idia aren oinordeko edo ordezko bezala, zitaz izena du, zitaz, zitak, eh, eta bain zuzen ere aurretik elkarrezagutzen ez duten bikoteen arteko zitak edo lehenen kontruak eta eta aipatzen dituzte e, uste du tekate ingeles bateko dates izeneko telesaiaren kopia edo, edo adaptazio bat dela baina niri etzaite nit idiaura bezain beste guztatu eta ki e, evidentegia edo, edo ez dute lortzen eta ki nik e, Arreman horien sinesgarritasuna e, garritasuna, ez dutera bat ondo lortzen, e, ideia ez da txarra, ideia oso hona da, esan, gehiago nuke oso hona da, ze adibidez, e, 4 katean, Espainaldean badago reality bat, e, do, olaia lotzen dugu dena, ez, realitia eta zitak eta dena, e, first dates izena duena, eta da, gauza bera, Baina ez fikziotik, baizik eta e, reality baten baitan, ez? Mm -hmm. Orduan lehen aldiz elkar ezagutzen dute bi personek, gizon, emazte, emazte, emazte, gizon, gizon, e, dena delakoa Eta horrek aldiz badu grazia, badu e, reala izatearen grazia hori, ez? E, zuk azkenean sinesten duzu, ez? Bi persona horiek, ba, ba persona, zu bezalako persona, edo persona errealak direla, eta ez direla paper bat jokatzen ari, edo, edo tira, Ai. bintza paper hori sinesten duzu... Beti dudabat badalari. Beti dudabat badala, bai, bai, baina sinestu nahi duzu, ez? Mm. E, eta horrek laguntzen du, ba, ba azken emaitza, sinesgarriago izaten. Ez. Telebistak maitasuna ekartzen aldu, beraz? E, hori <laughs> horrela, esanik oso esaldi, zera borobila, irbitzen zaite. <laughs> Nik bintzate, empirikoki frogatu ez dudana, beraz, e, ez dut erantzun du, ba, ez, ba jokatu ez duzu, no? Beraz, eh? Ados, IBEA, no, izaritz galakaka ikusten dugun realitiso batean? Eh? E, bai, bai, bai. Tira, hemen parioak egiteko gaude. Pasaden aldian egin geruen bat, ah. eh? bat agertuko zela talazan. E, tira, ez dugu, ni erra batera joango nahi zen, ez nahi zen parioa egin goba despadas, eh. Gal, Galtzeko asko daukate. eh? Ados. Bidean. <laughs> Ongi, ebe ordean uh, zure bekatuak, uh, barkatuak, biztan dena, aritz galarraga, telebista sobera begiratzen duzu, baina uh, gure onerako da ere pixka bat, orduan uh, bakian utziko zaitut uh, gaurkoan, aritz mile esker eta ondoko Bai, mile Eta Lasteritz, eta putzen Ione Jozie gurekin izanen da Elepika Festivala ipatuko dugu, ondoko astean abiatuko da ustaritzekan bo eta itxasuko mediateken artean. Euskara, komikigintza, musika eta bar, Lasterse eta sungaiago. Bostak eta erdi mementu zeuskal ze irratietan berriak zurekin bernadet argain. Heldu den izanen dira Frantziako president Bosak gobernuak egun jakinarazidu berria, apilaren hogoita hiruko finkatzen duleen itzulia eta maiatzaren zazpian bigarena, ez da boskaldi bakarra izanen heldu den urteohtan, ondotik, jinen behitira deputatu Bosak ekainean. Herri harteko elkargo bakar egiteko oraibil baldintzak beteak barda bozkatu duten herriekin herrien gehiengoa bada, jendetzaren gehiengoa jadanik bazen, oraino behoitamar bat herri badira ez dutenak bozkatua, baldintzauriekin elduden urte astapenean prefetaren proposamena lekuan emeiten ahalko da. Etxe ekoizleen merkatu haundi bat miarritzen biar, bibi bohi vaaz auzoko besten kari, laborantza gambarak idoki eta bledekin antolatzen dute, kalitatearen hautua eginduten hogoibate ekoizle, plantatuko dira goizgusian miarritzen. Permakultura kultura da bizi molde bat egin ala etxeko gauzekin itzulikatu edo hurbileko truadak eginz, kontsumo handi sistematik kanpo, sola saldi bat izanen da gai hortaz biharratsaldean hiru honetan horsaizeko ofizialeen egkako kaiku bordan. Baigohiko Ibarra Euskal Trailen itzordua hundiaren zat prestatzenari, hor zirale eta larun batean izanen dira mendi lastehkaldi nagusiak, baigohi eta urepele arteko mendietan jirumilako bat lastehkari izanen dira, horien jiteak antolak, antolak eta hundia galde egiten du, kasik laueun bat laguntzaile ariko dira. Ahaha... Ah. Uhuhuhu... Denak batera... Ahaha... Ahaha... Ah. Okay, Bat, bi, iru... Ahaha... Ah. Ah. Jalgifestara! Ah, ah, ah, ah. Aurten ere erri huratxetik zuzenean izanen gira xempereko aintziratik... Aurak... Aitamak... Antoratzaileak... Amarrak territetik... Eguerri terriarte... Uh, ah, ah, ah, ah. Olatz... Matzin... Arantxa... Oiana... batxi Laurantz... Denak zuzenean izanen gira erri igandean eta nahi bonzi, gure ikustenat, Siberoako gunean gira. Ah, ah, ah, ah. Ah. Goizberiko gomita zuzenean euskal irratietan. Ogoita hamairugarren erri hurratxe igandeuntan senperetik, Maialen Etxemendi eta Danielen Laksak kopresidenteak ostiraleuntako gomitak. Galderak egin, goizbe giren Facebook edo Twitteraren bitartez. Ezkezkatu ez dut egun bat, jauzi jauzi egin egun bat, bi arrozteguna da, bai, behinen, pesta eguna izanki, goiz beririk ez da, ezkezkatu, olatzi doate, zuekin izanen da goizeko sortzetatik aintzina, programazio berezi bat tekin, kanto eskaintzakukana ere, goizeko amaretan, kantuz, kantu berezi bat jurgiek izarekin entzutenarko zion dotik, eta ratxaldean, beraz, aierako gaubeila, dibidez, berriz, entzutenalko duzue, improbisak eta eguna antolatu zuten austaritzen grabatua izan zen eta hemen entzungai bihar ere uh, goizaldean izanen duzue entzutekoa baita ratxaldean ere atxaldeko ratxaldeko seiontan eta zazpietan badok hamalau badok hamalau, kantagintzari behako bat Badok amalau, pantxiz bidartek eskaini emankizuna kizuna, hilabeteko lehen ustegunez gaueko behatzieetan. Badok amalau, euskal irratietan. Eta itzeta putzen laster maite lopai gurekin nuklearen argangurak aipatuko dozkigo. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz. Prentxalenik eta e, Davideetan xarean lehen aipagai abergian Euskal Telebista argian ere aipagai uh, daten ore untan nagusiki Euskal Telebista be, bernaetek aipatzen zuen bezala Ostegunean uh, emititzeko itzaliko du Etebek Ostegunean itzaliko du Eteberen seinalea nafagoan eta beraz ogen segipen berezia berrian informazio okerra eman zion UPNren gobernuak espainari ete beren xeinalea mosteko. Berazoren azkenean hemen segituan a gobernuak Iakin arraziduenez, Miguel Sanzek eta Patsi Lopezek, 2000-atabeatzian izenpetutako ituna indarrean zen jaz, baina nainzineko gobernuak zetzerantzion Espainiako Industria Ministerioa di. Ika mika hainitz beraz bihar eh, imititza gelituko dutelarik Nafarroan eh, argian ere eh, aipagaia Espainiako gobernuak duela biasteak induzion Euskadi irrati telebistari Nafarroako telebista emisioa gelitzeko aurreko lege aldian aurkesturiko elegite bati diarreiki, agindua bete ezean ekipoen eta instalazioen zilegitzea si eskatuko zuken madrilek. atzo ipatzen ginuan ere Euskal Autonomia Erkidegoa Tan Afarroaaren arteko haremana kere berrian lankide tzarako protokoloa datoren hastean bi arteko elkarlana sendotu eta erritarrei zerbitzu hobea eskaintzea da itzarbenaren helburua ala zer dioten emezortzi arglo dira hor lankide dokumentu untan elburu horoko haka ipatzen dira eta horien garapenerako tresna juridiko C'est Jacques Shortoubert direla il est là il Bestalde, ieslarien krisia haipagai berrian ateak izteari presioa jarri nahi dio bruxelak. Krisiego eranei refusiatuak hartzeko larialdiko sisteman parte hartu nahi ez duten estatuek diru kopuru bat ordeindu beharko dute hartzen ez duten ieslari bakoitzeko. Eka inetika entzina, Turkiarrak ere bixarik gabe sartu ahalko dira Europan. Hintzigur uh, negoziatua izan den uh, pundu bat izan beharko larda argera refouchiatuen arrera ideki uh, va ecuter turkiako shtatoko kidiak Bestalde irudi bat argia. euentenorehuntan eta gaur sarean hainitz partekatu izan den irudi bat da neona manifestazio bati aurre egin dio emate beltz baten argazkiakbirara eman dio bunduari urdan argazkian ikusten dira hiuneon nazi manifaatetako irudiak dira eta parean beraz aurre egiten emate beltz bat besoa eta auuka bila beraz zerguru Begira, Suediako Borlange errian gertatu da, Eskandinaviako mugimendu fascistak ditutako manifestazio batean, Suedi eta songeiago argian. Xoministak xeriea ere ipatzen nautzien gaur abiatu dute web tele eta hori haste azkenero aterako da argian ikusgai eta argiako kasetari bat ere Aipagai uh, Asier Lopez argiako kasetaria Nafarroako lege biltzarean izan da mozal legearen ondorioz jasotako isunaren berri emaiterat lege unek kasetaritzan eta erri mugimenduen jardueran dituen ondorioak azaldu ditu Uh, eta beraz, uh, galde gindu, mozal ez aplikatzeko kompromisoa Nafarroako gobernuari. Eta elepa, ere Aipagai Nagusi argian kaseta puntu eusen edotan media bazken ipar elkargo bakarra izanen du bimilata mazazpian bi baldintzak bete ondoan erran eh, bezala uh, baldintzak bete ditu ipar euskaleriak elkargo bakarra izanen du uh, beraz biztanle kopurua eta erri kopurua gainditu du oraindik dik berroita marbat erri badira eh, boska eman ez dutena ke bainan uh, geigariak izanen dira erabakiaren aldetik <tied> Bestalde kaseta puntu eusen bisintxo Bilbao pilotariaren itzak. Iaz, Lajalderekin lortutako txapela etzela kasualitatea izan erakutsi txin nahi nuen. Oso denbora gutxitan Bilbao pilotaria berezkoetako pilotaririk onenetakoa bi da Eta beraz, horberekin egin elkahizketa irakor gai duzien. Kortxika ere ipagaikazeta puntu eusen urriaren hogeitabiko efelentzek dezmilitarizazio prozesua biatzen duela iragarri du. Kortxikako asambleak bere lege lasaiki eraman dezan armak atik Kortxikako gobernu aske bat ibaizik ez dizkiote itzuliko. Eta zue du esten euh, bon, bitxia, baina hau izan behar da, gaina gusi behar baten hori untan, kuiz bat proposatzen du euh, egun, edo pesta egunetan euh, askarrak otez izte, uzkenean dioko bat euh, izagutzeko euh, pesta egun horiek, bo ez dut entxatu, beraz, ez dakit, berra da. Eta lakano ere haipagaizu du esten drogaren aurkako polizia operazio handi bat egin baitute Egun. Itziaren tenore orain zuritza Maite Lopez. Frantzieko sentral nuklearraren cerrarzia eta biharko François hollande hitz jate batuano habo. Ata bada renkiua zikua sentral nuklearretan igaitendien gaizetaz. Azken eskandala Arheva French Munition Nationale afia. Flamanville le Cestrale Nucléaire atsemanik hisanda 11bat etzena behar bezala zeratzen eta eradioa ustentziala eskapatzea. Horren ondorioz, audit dela Kobat eginik hisanda, Central Nucléaire Réagnie sian eta emaitza askilaria da. Arrevaque du Jonasten Central Nucléaire eta Beaustegian piezak eginik dia Creuso Forge y diana eta eraiten ahalda eskandal handi baten mezpean gela, seren, kreuzo forjo delako austegi hortan egin ikizan dien pieza habosenak, estia beharbezalak uak, eta hoi espalin bada aski, pieza hoi erlotuik dien paper gusiak faltsiak dia. Autoritate nuklearak du afeabe eskietan eta hamarmila dosieretaik lau ehun bat faltsu dia. 2006-etik Arevain eskietan da Flamanvilleko centrala eta gobernue arenkuatzen hasten da. Hamabostegun emanik izan zai jo Arevai argitasunak ekarteko. Afea horrek ondorjuak ukenen ditue Arevain kliente sumaiten galtzese. Bestalde, sos arenkuek e omen hunkitzen die. Eta berehune eta hiutan hoita hamar langiletaik hiutan hogei kampoatuik izan endia ondoko egunetan. Eta arevak Serdio Afea juntaz, ara postia emandeu Twitter embidez. Kontrolak egiten du tugu e komunikatuko du tugu, maiatz undariyan. Uri egana esker suri maite lopai eta laster. Ione Josie Gurekini sanenda e l'epika deitu festival anduko abiatuko da, Uztaritze kanbo itxasuko mediateketan gaindi itzordu interesgarriekin elastera ipatuko dugu lehenik kantua unola ez igandean erri urratx egun aduzilarik senperen Jalgi festara oh, Jalgi senpere koin zirara Jalgi hausnaraz Jalgi oh, hausnaraz Go ema du ezgiraraiko egiugatzberazigdean izanen da eta guan izanengirara,zon ziberdin lehenagosoi nu dei eder bat eta Euskal igatzeak zuzenan ururtero bezala goizekoa marrak terdi eta e guerdi artean ez duda da gure pasatzeat ikusteratu pasatzen. Gure ikustera ditea, eh? simpleki nahi baduzi igandean siberuako gunean izanen gira danzarien ondoan. Eta segitzen dugu itzetaputzen gure gomitarekin. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ukskali ratietan. Eta erran bezala, elepika. Aipatuko dugu gaur, elepika festivala izen berri unekin, egitali berri bat, askenean, errobi erri elkarguaren baitan antolatua dena, Ione Josie Gurekin dugu aratxalde hona. Aratxalde Euskara teknikaria dena ere. Eta goizuntan, aurkeztu duzue beraz, uh, be festival berri hau errobiko mediateken, Itzulia azkenean egiten duen uh, festival bat eta Euskarari beleku gehiago ekarriz ere, hori da pentsatzunt uh, elburu orokorak? Bai, ya, hori da, moina edo izan da lehenik, nahi izan dugula errobiko mediateka eta liburutegiekin eh, elkarlan bat eraman, eh, eta hori errobierri elkargoko euskara eta kultura zerbitzuekin partai detzan. Eskarari zentralitatea eskainiz, eta non baiten ere haste eh, oso batez, euskaraz bizitzeko eta euskara bizi erazteko eh, toki batzu eskainiz. Ez da baita ez bada irakorketa soirik, uh, aipatzen festzibalo jetan, edo ez da elburua mediateka eta irakorketa lotzia, baina uh, mediatekak uh, gune bezala, elkuakar gune bezala, batera gune bezala baliatzia, eta uh, horietan uh, jarduerak eskaintzia. Azkenean, uh, hor, aipatzen maitetugu mediatekaz, uh, egitaraua eta aipatu gabe. Mediatekak egia da, pixka bat, uh, beh, galdera da, initz zerabileak ote dira, eta oituretan sartuak ote dira. Uh, Ero biko kasuan adibidez, ze frikantazioa do, dute? Ondan, goizten aipatu dute, ala ere, uh, bo, badela diendean pasatzen dena, baina egia da nahi izan dieguna eman... Uh, Uh, edo nahi izan ditugula eban piskata gerian uh, eta ez gehiago ezagutarazi. hau da elepikaren bitartez ere hori sekazen da azkenean jendeak gehiagotan horbilaraztean mediateketara baina bon xifre baten aipatzeko uh, bakarrik um, goizian ustaritzeko uh, patriciak aipatzen zuen gutxi gora bera goi batz mila bisitari dit, eh, errezibitzen dituztela urtera, urtean orduan bon, bada diendea mm -hmm. uh, gero uh, eskarazko dokumentuen funtsa ere badute iruek bakotxak bere mailan eh, kambo eta ustaritze maideateka handiak dira itsasukoa liburutegia da eti piagoa baina uh, erraiten zuten funtsori ezela baita ezpada aski ezagutua eta aski agerian ezaria uh, adibidez behitzere ustaritzeko haipatuko dut baina erraiten zuen goizian uh, aurra eskaraz irakurtzen dute la baina nel duentza cosa il lago de là la. eh gutxoagok irakortzen duera euskaraz. Beraz, zinez festivalaren elburuazen zen egubi egi elkarkoa orra gerian ustea baizik mediateka horiek egiten duten eguneru mm Hori -hmm. ere interesgarria da azkenan betikoa, eh? Atikitan, euskara gehiago baliatzen du irakurtzen eta eldu tasunarekin azkenan kasik inkapazitate bat sortzen da euskara irakorketan. Ba, ebo, gero nik uste dut, ez dela baitezpada izkuntzaren pertsonala da, ba eskontzarekin baiziklotua, terran, behar bada ere gaur egungo kontsumitzeko mollak aldatu baitira, eta jendeak oroak gutio irakortzen badu, baitun baina mm -hmm horak, ero gian hori uh, azpimarratzen zuela uh, ustaritzen uh, bestek jaten uh, ba, ba, ba dutela badutela funtsa handi bat eta um, funtsa horrez gain badituz dela ekintzak uh, egun erokotasunean antolatzen direnak, bai eskolentzako bai horrentzako, bainan baita ere eldu entzat, mm -hmm. adibidez uh, irakorketak klub batzumuntatu dira uh, gero uh, bo, itzaldiak erantolatzen dira liburu horkez akmon, barapiskat denetarik. Hor, euh, Euskara beraz, azkenean, mediateketarat beraz ekartzeko helburuarekin eta biziarezteko Euskara ere gune hoietan, euh, atxe maiten dira, azkenean, denetarik, eh, festival bat da, ez da bakarrik, mintzaldi zozatutakoa, edo ez da bakarrik konzertu zozatutakoa. Ez, eh, eta hortik dator, non baitan, elepika izena bera, eh? ELEA eta PIKATU, izan e nahi dugu, uh, gure eskideazen PIKATBIak lotzea. Uh, eta zinez uh, publiko hor horrendako proposamenak eskaintzia, sumeki, bitan dena, baina uh, bon, lehen urtea baita, Uh, Erburua da, festibalogek segira ukandezan, urtero, errepikatzea, eta zarretik ez uh, luraldeko beste uh, liburutegiak integratzea uh, gomitaro zatu zitzaien, baina moatzuten baita espada segirarik eman. Erran behar da ere beste uh, errietako uh, giturak ez direla uh, baita espada erriko etxe batilotuak, beraz ez direla baita espada egituratuak. Baina mm. hori uh, bai, da funtsa, uh, elea pikatu eta bakotxak ekarri du ere bere geakit datia uh, bi kompetentziak nun baitan, eh, kulturatik ere asko-asko uh, landu baita. Um, baditu gu itzaldiak, bi itzaldi, konkretuki, batak ikamuna gizena, fresarki uh, usta hitzanen uh, karietara, diadanik usta hitzera eto gizena. Hori da, bergamin zaldiada ez? B bai, bai, As uh, guti gora bera. Uh, gero beti egokitzen du, bizkatu gariari, bai, baina... Uh, Eintezgarriazan nik ikusi bait nuen, eta ia da, initzek hartzen duela. Ba, eta gero humoristiko da, eta ba, zinez guretzako plazak bada um, kiketo jaraztea kanbora, kanbon izanen baita eta horrekin abiatuko da gure uh, zasti mm -hmm. uh, Eta beste itzaldi batek bukaera emanen dio itzaldi ze, uh, eta zerriba egira uh, eta behitz ere kanbon uh, as isko gumenetaren itzaldia eskeneko baitugu um, uh, komikiaren mintzairaren inguruan. Mm -hmm. Egia da, uh, nun baitan uh, egitura bakotxak fiskat bera pata edo bera uh, Arima, emandiola festivalari eta piskat bakotxak gai baten inguruko proposamen bat landu nahi izan duela. Zinez, erran behar da, elepika sortu dela eta hori da azpimarratutuguna goizian Elkarlan batetik. Zinez, elgarrekin azmatua izan da, elgarrekin dinamika bat sortu da eta gara gure hartan komplizitate handia sortu dela. Itzultzeko, kanbona batez ere komikia landu nahi izan dute orduan, uh, egia da uh, uh, beraz uh, gomitatu dugula gero uh, boladatxarrean komiki konzertua hau uh, maia zeren amazazpian astertez uh, eskainiko da jishurin baina asieran uh, pentsatuazen kanbon uh, uh, estrenatzea boka auzada tekniko kietzela uh, biziki posibere mm -hmm. beraz erru esora eramandugu baina beti loturadu pixkat kanboko uh, edo kanboko mediatekak uh, gina izuen eskain Mm. Eta momentu berean Utaliitztzeko uh, San Fra X ikasteko uh, ikasleak eta uh, Kambuko San Michel garikoitzeko ikasleak ere uh, presaski okkatsu uh, komikiaren inguruan lan bat eraman baitute aurten euskaraz uh, hauek ere erakusgai emanen dira kanbon. Mm -hmm. Beraz, uh, zinezkan bukua komikiaren inguruan kokatzen da eta hoja eskain uh, mediatikan uh, darberezi bat egin da eskarazko komikiak gerian usteko eta pixkatek ipatzeko eta hori eskaintzeko aste suan uh, mediatikan. Mm -hmm. Komiki konzertua beraz, uh, hemen haipatu nendeia pixka bat, baina da, uh, beraz, komikiak edatuak izango dira, egiten den bezala zine konzertuak, uh, filmeak edatuak eta musikariak zuzenean uh, musikana. Hori da, eta bor, gela um, komiki konzertu hori uh, estrenatu zen, uh, miarrit zen, atabalen, uh, azan oan. Eta, um, uh, uh, uh, uh, hau berez, rannezake, ba diela hor noar dezireko taldeko batzoen uh, proiektua dela, doar dezireko taldean arizilem bi-musikalien proiektua dela berez. Uh, komiki batean inguruan lan bat iraman zuten, uh, frantxeiseko itzia izan dena, eta uh, txomin urizak, uh, uste dut miarritzeko uh, eskara zerbitzuak fiskat bultzaturik, euskaratu zuena, eta estrenatu zer beraz euskarazko behertsuan ere, eta biziki polita atsema oten horrez uh, gaina, Hor uh, bat duzu, ba hemen bertako uh, musikari bat ere, kiki grazie deitzen dena. Eta hor noan guretzako zentuzkoazen uh, hau proposatzea elepikaren uh, testu inguruan. Mm -hmm. Zinez beti betian etortzen zen. Naiz eta ezten uh, publiko hororendako nahi duteran amairu urtetik uh, goitikakoa da onda nerabe eta el 2 ezat uh, da, da piskat uhat uhat movibat mm -hmm. uh... Eta gaia piskatiluna da, beraz, uh, wala, ez da horrendako egina. Adox. Uh, bon, erraiten ziren mediateka bako txak bere ispiritua bazuela. Uztaritzeko mediatekaren ispiritua arnoan atxemaiten da? Hori da. Bai, arnoaren inguruko gaualdi bat eskeni nahi izan da. Uh, Goizia nahi fatzen genuen egiz, obre pijama gauazela. <tus> Me, um, bai, eskeniko dugu beraz seietan uh, arno diastaketaren lehen irakaspena eta bat, uh, genofairu betagoena enologuarekin, eh, bera ere uh, janen nuke uh, lujaldekoa baita, orain eh, luzon uste dut bizi mm -hmm. Eta hau uh, egianal ekumugatuak badilela. Uh, tukik opuru mugatuada, uh, biziki interaktibua baita, Uh, ikasten da jastatzen notatzen uh, sh, bada, um, eta, eta horrek intre, zera parte hartze zuzena ere eskatzen du jendeak eta um, irakasleak zuzenan itz egiten baitu mm -hmm. eta on dotik hori segira emaiteko eta horrekin lotura egiteko um, uh, proposatuko da akoldo amestoi eta pantsiz bidaren beste ikusgarri bat uh, musikata kondu eta musikata test asten dituenak in vinoo fabula deitzen dena eta hau ere arnoaren inguruan uh, kokatzen dena. Beraz uh, bon, polita atsemaiten ginuen pixkat ere ez ohiko gauza bazu proposatzea mediateketan. Daun mm. noski helduentzazinana uh, da gnotan. Eh, bai. Izan gabedu. eta itsasuko liburutegian ere ipuinkondaetak kataldia. Hori da, uh, itxasun maia zaren uh, emezortzian azta uh, azkenaz, atxaldez eginen dugu krakaldi bat, edo uh, krakada aintzineko bat, uh, gero krakada eskeniko baita partailerrei. Uh, eta hor, uh, uh, jokin irungarrai, takatxalin zala berrik, bera ZDK kompainiakoak, eskeniko uh, dikizki gute ipuin, uh, ipuin batzu. Uh, Bo, guretzakore biziki zentzuzkoa zen jokin itxasua jabaita, go uh, ezta bakikitzen nu haldan egon nahi dugura kasualitatea da bainaana bohora, uh, it, eta itsasunentzat ere... Um, leku goxo bat baita eta biziki zentuzkoa zen aure aurkipientzat ere zerbaiten proposatzea. Elepika festibala, beraz, behar, zunuzien bezala, gitarau berezi batekin ekin, maia tzaren amairuan abiatuko dena, ustaritzei txasu eta kamboko errietan, jone Josie Milesker gurekin. Eta horrekin nagurtzen zaitoztet gaurko bihar eta putzik ez, osteguna da bai, bainan peste eguna, beraz, zaskire hemen izanen, ez zinketa, olatz, zoekin izanen da goizean, euskal irratietan eta hitz eta putzekin ondoko itzordua, ostiral gauean behatziak etterditan eta larumaten arratsaldeko lauetan, haste umtako berena eta beste guzia erentzuten arko duzi, gainera, seiak, euskal irratietan!